Oh,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 sebelum kita lanjutkan kajian Zadul Ma'ad kita sampai pada perkataan al Ibnu Qayyim Al-Jauziyah fala tunafi al haditsain wallahu a'lam kemudian wa min taqdirillah li ummatihi wa ikhtiyarihi laha sampai situ jadi kalau di, di kitab terjemahan halaman 47 paragraf di, atau kalimat di antara pengutamaan Allah Subhanahu wa taala dan pengkhususannya terhadap umat Muhammad. Kita mulai dari kalam Ibn Qayyim Al-Jauziyah di kitab aslinya. Wa min li ummatihi wa ikhtiyarihi laha annahu wahabaha min al-'ilmi wal hilmi ma lam yahabuhu li ummatin wa min الله, di antara pengutaman Allah Li Lihumatihi kepada umat Nabi Muhammad Wakhtiarihi lahak dan pengkhususan dari Allah Terhadap umat Nabi Muhammad Di antaranya adalah Anahu wahabaha minal ilmi wal hilmi Bahwasanya Allah memberikan kepada umat Muhammad Ilmu dan kebijakan Jadi ilmu dan al-hilm itu kebijakan Ma ya. lam yahabhu li umatin siwaha yang belum pernah diberikan dan dihibahkan kepada umat lain yaitu umat sebelum umat Nabi Muhammad ada ilmu dan juga kebijakan untuk umat Muhammad yang tidak ada atau tidak diperuntukkan untuk umat sebelumnya ini ada hadisnya, wa fi musnadil bazar dalam musnad al-bazar jadi ada seorang imam ahli hadis bernama al-bazar dan beliau memiliki kitab Musnad dan juga kitab tersebut bisa juga disebut sebagai Al-Bahhar Az-Zakhor. Al kitab tersebut disebut juga Al-Bahhar Az-Zakhor al atau nama lainnya Musnad al bazzar Dan dalam Musnad Al-Bazhar Waqayruhu dan selain dari Musnad al bazzar jadi ada perawi lain min Hadith Abi Darda, min Hadithi Abi Darda dari Hadith. Abu Darda, Nabi Darda adalah seorang sahabat Nabi saw. Kal Abu Darda berkata, saya itu Abu Al Khasim saw. Yakul, saya telah mendengar Abu Al qasim Abu Al qasim adalah kunyah untuk untuk Rasulullah. Disebut juga dengan Abu Al-Qasim. Abu Al-Qasim. karena di antara anaknya ada yang namanya Al qasim Mendengar Abu Khasim, Rasulullah saw bersabda. Rasulullah bersabda. Inna Allah taala sesungguhnya Allah taala qala li Isa bin Maryam qala berkata li untuk atau kepada Isa bin Maryam Allah berfirman kepada Isa bin Maryam nabinya Apa kata Allah Subhanahu wa taala inni baithun min ba'dika ummatan Sesungguhnya aku yaitu Allah Subhanahu wa taala akan ba'itsun yaitu aku akan mengutus min ba'dika sesudah engkau wahai Isa alaihissalam sesudah engkau akan kami utus akan saya akan aku utus ummatan satu umat ada nanti sesudah engkau wahai Isa ada satu umat yang akan diutus umat itu memiliki karakteristik seperti ini in asabahum ma yuhibbun hamidu wa syakaru In asobahum ma yuhibun hamidu wa syakaru Iaitu karakteristik mereka apa Karakteristik umat setelah Nabi Isa itu Iaitu umat Muhammad SAW Adalah jika mereka mendapati apa yang mereka inginkan Maka mereka memuji dan bersyukur Jadi kalau misalnya mendapatkan sesuatu yang diharapkan Yang diinginkan Allah memberinya Allah penuhi apa yang diinginkan oleh mereka Maka mereka akan senantiasa bertahmid dan bersyukur yaitu memuji Allah dan bersyukur. Kemudian karakteristik kedua dari mereka wa in asabahum ma yakrahun ihtasabu wasabaru. Karakteristik kedua dari mereka adalah jika mereka ditimpa apa yang tidak mereka sukai maka mereka akan berihtisab Ihtisab artinya mengharapkan pahala dari musibah atau dari hal yang tidak mereka sukai dan juga mereka bersabar. Dan juga mereka bersabar okay. Wala hilma wala ilma Dan tiada ada kebijakan Dan tiada ada ilmu Qal ya Rabbi Isa berkata Wahai Rabku Kayfa hadha wala hilma wala ilm Bagaimana ini Maksudnya tidak ada kebijakan Dan tidak ada ilmu Allah subhanahu wa ta'ala menjawab Qal Allah menjawab U'tihim min hilmi wa ilmi Aku memberikan kepada mereka dari kebijakanku dan ilmuku jadi mewahyukan kepada mereka yaitu mewahyukan kepada Nabi Muhammad kemudian diikuti oleh mereka keilmuan dan juga kebijakan dari Allah Subhanahu wa taala yang mana itu sempurna kebijakan dan juga ilmu yang sempurna. Baik hadis ini kalau kita lihat terjemahan dilihat di terjemahan hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya dari hadis Abu Darda dan dikatakan di sini sangatnya hasan. Dikatakan di sini sangatnya hasan. Al Haythami menyebutkan dalam Majmu' al, al Zawaid. Uh, Seraya berkata diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bazzar dan Imam Al Tabrani. Jadi tiga imam ahli hadis yang meriwayatkan hadis ini Imam Ahmad, Imam Al Bazzar dan Imam Al Tabrani. Kalau Imam Ahmad meriwayatkannya di kitab Musnad Ahmad. Kalau al bazar meriwayatkannya di Musnad al bazar atau Al-Bahar Az-Zakhar. Al Kalau Imam At-Tabrani meriwayatkan hadis ini di kitab Al-Mu'jam Al-Kabir dan Al-Mu'jam Al-Awsat. Dan juga para perawi dalam riwayat Imam Ahmad adalah perawi kitab As-Sahih. Selain Al-Hasan bin Siwar dan Abu Al-Halbas Yazid bin Maisarah tapi keduanya tergolong thiqah dikatakan di sini kedua tergolong thiqah tetapi tetapi di sini sebenarnya kalau melihat dari penilaian ya, kalau melihat dari penilaian yang sebenarnya kita melihat, tidak melihat terjemahan tapi melihat aslinya di hadis ini diriwayatkan oleh Imam al bazar benar diriwayatkan oleh Imam Ahmad diriwayatkan oleh Imam At-Tibrani diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan kesemua hadis ini Dari jalur Abu Halbas Yazid bin Maisarah Yazid bin Maisarah Dan sebenarnya hadis ini Tergolong doif isnatnya Hadis ini tergolong doif isnatnya Jadi Kalau melihat penilaian di terjemahan Keduanya yaitu Al-Hasan bin Siwar Dan Abu Al-Halbas Yazid bin Maisarah keduanya tergolong siqoh terpercaya namun yang lebih tepat adalah bahwasanya Abu Al-Halbas Yazid bin Maisarah itu Majhulul Hal Majhul Al-Hal dan Majhul Al-Hal itu tidak bisa serta-merta disebut sebagai seorang yang siqoh dan terpercaya karena apa Abu Al-Halbas Yazid bin Maisarah ini uh, tidak ditemukan Orang yang meriwayatkan darinya selain hanya dua orang. Nah. Dan kemudian yang menyebut Abu Al-Halbas Al Yazid bin Maisarah. Itu hanyalah yang menyebut Abu Al-Halbas Yazid bin Maisarah. Sebagai seorang perawi yang fiqh terpercaya. Itu hanya satu orang yaitu Ibn Hibban. Jadi Ibn Hibban mengatakan. Abu Halbas Yazidin Maesaroh ini adalah seorang fikoh kata beliau. Wahai malaikat Allah. Namun hanya beliaulah satu-satunya orang atau satu-satunya ahli hadis yang mengatakan Abu Halbas ini adalah fikoh dan dia menyendiri. Yaitu Ibn Hibban menyendiri dalam mengatakan Abu Halbas Yazidin Maesaroh sebagai seorang fikoh. Dan juga kita ketahui bahawasanya Ibn Hibban itu termasuk ulama yang kerap Bermudah dalam menciqohkan seseorang, seorang perawi. Dan kadang juga petasadud dalam menjarah seseorang, seorang perawi. Jadi di sini, nah di sini uh, berarti do'if. Ya Allah, berarti adalah, adalah do'if. karena jalurnya kembali kepada Abu Halbas Yazid bin Maisar. Dan juga dalam musnad Al-Bazar perawinya itu Yunus bin Maisarah dan uh, Al-Bazzar mengatakan perawinya Yunus bin Maisarah bukan Yazid bin Maisarah yaitu Abu Hadras Yazid bin Maisarah bukan ini tapi Yunus bin Maisar namun dikatakan oleh para ulama Al-Bazzar itu seringkali berwaham yaitu salah salah menyangka dan ini termasuk dari kesalahan-kesalahan Al-Bazzar dalam menuliskan Yunus bin Maisarah Yang lebih tepat adalah Yazid bin Maisarah Nah kemudian uh, Imam Ad-Darukutni Adda Mengatakan Atau mengomentari tentang Imam Al-Bazzar Imam Ad-Darukutni mengatakan Bahawasanya Imam Al-Bazzar Itu memang seorang yang fiqh Benar Namun Imam Al-Bazzar Itu Kadang yukhti Kadang bersalah Dan juga Imam Al-Bazzar Yattakil ala hibuhi seringkali mengandalkan hifznya saja dan uh, karena mengandalkan hifz kemudian uh, kadang salah dalam dalam menulis dan uh, diantara ulama juga ada yang mengatakan al-bazir itu kadang salah dalam sanatnya dan kadang salah dalam matanya bagaimanapun hadis ini hadis ini adalah hadis yang do’if bukan hadis yang bukan hadis yang yang hasan hadis ini lebih tepatnya disebut hadis yang yang dhaif. Walaupun dia riwayat Imam Ahmad ya dalam musnadnya namun dalam musnad Imam Ahmad juga terdapat beragam hadis dhaif ya. Dan juga dalam memang uh, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab At-Tarikh Al-Kabir milik beli beliau. Namun tentu kriteria Imam Al-Bukhari terhadap kitab At-Tarikh Al-Kabir itu berbeda dengan kriteria beliau dalam kitab Sahih Bukhari sehingga dalam kitab at-tarikh Al al-kabir itu tidak serta-merta langsung kita hukumi sebagai hadis sahih atau hasan melainkan bisa jadi hadis tersebut dhaif dan yang ter lebih terbukti hadis ini adalah hadis dhaif. Baik, kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya. Ikhtiarul Baladil Haram wabayan khususnya, yaitu pemilihan tanah haram dan penjelasan keistimewaannya. Ibn Qayyim al-Jawziyyah berkata, "Wahmin haza ikhtiaruhu Subhanahu wa Taala min al-amakni wal-bilali khairah wa ashrafah." Contoh lainnya adalah Allah Subhanahu wa Taala memilih yang terbaik dan paling mulia khairuha wa asrafuha yang terbaik dan paling mulia di antara tempat-tempat dan negeri-negeri dan ia adalah tanah haram Mekah. Wahi al baladul haram Mekah ya. Mekah itu tempat dan negeri pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu subhanahu wa ta'ala ikhtaroohu linabiihi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah taala telah memilih al balad al haram ini yaitu Mekah untuk nabinya sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li ibadihi dan dijadikan tanah haram sebagai tempat manasik ibadah bagi ibadihi bagi hamba-hambanya wa aujiba alaihim al ilaihi dan Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada para hambanya untuk al itiyan Al-Ityan mengunjungi, mendatangi ya, mendatangi ilaihi kepada balad al-haram ini. Itu Mekah. Min al-Qurbi wal-Bu'ad. Baik itu dari orang dekat, yang dekat tinggal dengan Mekah, atau yang dari jauh. Ya, ya Jarak dekat maupun jauh. Min kulli fajjin amiq. Dan dari seluruh pelosok negeri. Fala yadkhulunahu. Fala yadkhulunahu. Mereka tidak boleh masuk ke makam itu ilah mutawadzin kecuali dengan apa dengan keadaan tawadur dengan keadaan tawadur mutakhshirin dan dengan keadaan khusyuk mutazallil dan menghinakan diri, Yaitu merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kasifi ruusihim melepaskan penutup kepala melepaskan penutup kepala untuk laki-laki, ya. Mu'tajar lidinan dibahsi ahli dunia dan ketika sedang manasik itu mereka diharuskan untuk menjauhi pakaian penghuni dunia. Wajahaluh haraman aminah dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Mekah sebagai wilayah haram dan wilayah aman dan haram ini maksudkan karena laiusfakudihi bihi laiusfakufihi dam tidak boleh dan diharamkan di dalamnya ditumpahkan darah. Tidak ada pertumpahan darah di Mekah ya. setelah Fatwa Mekah dan setelah para setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Walau tuh bihi sejarah dan juga tidak boleh pepohonannya ditebang begitu saja. Yaitu di musim Haji. Kemudian walau yunafarulahu said binatang. Yaitu said binatang beruangnya, binatang beruangnya la yunafar tidak boleh diusik ya. binatang buruan ketika di musim haji itu tidak boleh diusik. Wallayuktala kala rerumputannya juga tidak boleh dicabut. Wallatul takotu lukototuhu lidzamliki bal lidzahari filai saillah. Dan barang yang jatuh, ya, barang yang jatuh itu lukotah namanya. Barang jatuh yang ada di Mekah, yang ada di Mekah ketika, ketika apa, ketika di sedang manasik itu latul takot tidak boleh dipungut bel uh, litamlik tidak boleh dipungut untuk dimiliki, tidak boleh barang apapun yang jatuh milik orang tidak boleh dipungut di tanah haram untuk dimiliki, melainkan bolehnya dipungut untuk apa? Litarif untuk diumumkan dan disiarkan milik siapa ini. Jadi tidak boleh seseorang ketika sedang manasik kemudian ada misalnya benda berharga jatuh kemudian diambil untuk memilikinya maka itu tidak boleh diharamkan bahkan juga di di daerah-daerah biasa pun juga seperti itu wa ja'ala qasdahu qasdahu mukaffiran lima salafa minadzunub dan berangkat menuju yaitu ja'ala qasdahu Allah Subhanahu wa taala menjadikan menuju ke tanah haram itu sebagai sebagai mukaffiran sebagai penebus dosa lima salah aminad-dhanub penebus dosa terdahulu dosa yang pernah kita lakukan semenjak awal sampai menjelang pergi haji ya lima salah aminad-dhanub mahiyan lil auzar mahiyan yaitu penghapus pembersih auzar kesalahan-kesalahan hatan lil khutaya kemudian juga sebagai sebagai pe penghapus khotoya kesalahan-kesalahan yaitu kekeliruan-kekeliruan. Kama fis sahihain sebagaimana disebutkan dalam sahihain yaitu sahih Muslim dan sahih Bukhari an Abi Hurairah taqul dari Abu Hurairah. Beliau radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ataa hadzal bait fa lam yarfuts wa lam yafsuq rajaaka yauma wala datu ummuhu barang siapa yang mendatangi rumah ini yaitu Kaabah lalu tidak berbuat rafats ya, tidak berbuat rafats ya, tidak berbuat cabul dan semacamnya walam yafsuk dan tidak berbuat fasik seperti mencuri dan lainnya rajaa dia pulang kayaumi waladatuhu ummuhu sebagaimana ia kembali sebagaimana hari saat dilahirkan ibunya. Ini hadis yang diraikan Imam Bukhari dan dan Imam Muslim. Berarti hadis ini hadis yang sahih. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak rido. Allah Subhanahu Wa Taala tidak meridai bagi qasid para penuju menuju tanah haram yang ikhlas ya yang mabrur hajinya minath thawab dunal jannah selain pahala surga jadi Allah tidak meridai bagi para pehujungnya selain pahala surga maksudnya Allah memastikan orang-orang yang benar-benar ikhlas menuju ke tanah haram untuk beribadah beribadah haji itu tidak ada tidak, ada, tidak Allah ridai kecuali Allah memberikannya surga baginya fa sunan dan dalam kitab sunan Kitab-kitab Sunan dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: 'Tabi'u bayn al-Haji wal-Umrah. Rangkaikanlah antara Haji dan Umrah. Rangkaikanlah antara Haji dan Umrah. Atau bisa juga Umrah dengan Haji. Jadi setelah Umrah itu kemudian beberapa saat kemudian Haji atau Haji." Istirahat berapa hari atau berapa masa kemudian umrah Jadi rangkaikanlah Rentetkanlah antara haji dan juga umrah Setelah haji berapa lama kemudian umrah Atau setelah umrah berapa lama kemudian berhaji di masanya Sesungguhnya keduanya itu merentetkan antara haji dan umrah Atau sebaliknya itu menghilangkan menafikan Mengenyahkan al-faqr kefakiran wadhunub dan dosa-dosa kama -dosa. yanfilkiru khabathal hadidi wadhahabi walfidhdhi sebagaimana perapian mengikis karat besi emas dan perak walaisal hajjal mabrurah thawabun dunal jannah tidak ada balasan bagi haji mabrur selain surga jadi ini orang yang Berhaji mabrur itu haji yang ketika dia melakukannya, melakukan manasik sesuai syariat dan dia tidak ada pelanggaran terhadapnya. Dan orang yang berhaji mabrur itu kelihatan hasilnya setelah hajinya. Ya, jadi mabrur itu artinya haji yang yang baik yang sesuai syariat dan yang membekas kepada orang kepada pelakunya, kepada orang yang melakukannya. Kemudian dalam sahih dalam sahihain juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajju al-mabrur laisa jannah umrah hingga umrah kemudian dari antara dua umrah menuju umrah berikutnya adalah penghapus kaffarah penghapus lima bainahuma apa yang ada diantara keduanya. pahapus dosa. jadi jika seseorang umroh sekali, kemudian misal tiga tahun kemudian umroh juga, maka dua umroh diantara dua umroh itu hari-hari diantara dua umroh itu tiga tahun misalnya itu akan dikafarohkan dihapus ya dosa-dosanya. Walhajjul mabrur Sedangkan haji yang mabrur Jadi beda umrah dengan haji Beda di sini Sedangkan haji yang mabrur Haji yang makbul Laisalahu jaza'un illal jannah Tidak ada ganjarannya kecuali surga Dan diketahui Kalau seseorang dijanjikan oleh Allah surga Dan benar bahwasanya ia akan menjadi penghuni surga Maka itu terrealisasikan di kesehariannya Sebagian orang yang sudah haji Atau sudah umrah itu kemudian bukannya kembali kepada fitrah namun justru kembali kepada kejahatannya karena seperti itu karena apa karena hajinya didasarkan atas ketidakikhlasan ria misalnya atau supaya dipanggil Pak Haji, Bu Haji dan semacamnya atau ketika sedang berhaji dia melakukan ma'asiat di dalamnya nah itu termasuk orang-orang yang tidak mabrur hajinya bahkan bisa jadi sia-sia menghambulkan uang dan juga menghabiskan tenaga Wallahu ta'ala a'lam, jadi insyaAllah kita pada kajian Zadul Ma'atana ini hanya sampai pada titik ini, insyaAllah besok akan kita lanjutkan dengan kalimat Falaulam yakunil baladu alamin amin biladihi wa habba ilahi sampai seterusnya insyaAllah ta'ala Kita tutup dengan doa kafaratul majlis Subhanakallahumma Wawihamdika asyidu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa tawbulayku alhamdulillahi rabbil alamin